باقية وبركة، الحمد لله، الحمد لله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ونصلي ونستحب على هذا النبي الكريم. سلمي الخبيل وعلى آله وصحبه ذمعي أما بعد أيها المؤمنون التقوى الله توصيكم يا لتقوى الله فقد فاشا من بسلم الله مسلمات بن هداني الله سبحانه وتعالى لذا لم يصبحوا حجزين أخبر محمود بن الربيع الأنصاري أن عذبان بن مالي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدر من الأنصار أنه أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصدي لقومي فإذا كانت الأنصار فذا الوادي الذي بيني وبين لم أستطع أن آتي مسجد ام اصلي بيتي ووجدت يا رسول الله انك تأتي فتصلي في بيتي فاتخذ وضوءا صلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عسبان فغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين امتقع النهاد فاستأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزلت له فلم يجرس حين دخل البيت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين تحب الأصلية من بيتك فأشرت له إلى ناخي دم للبيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبره فقمنا فاتطفقنا فصل ركعتين ثم سلم قال وحبثناه على خزيرة صنعناها له قال فتال البيت رجال لأهل الدار ذو عدل فَتِسَمَعُونَ فقال قائد منكم أين مال ابن دخش؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله؟ يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلى قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم عدنا من قال ذلك إله إلا الله يغتابي بذلك وجه الله أو كما قال حديث صحيح رواية المخاري بجريتة من المحمود بن الربيع الأنصار ذي رجل قد تلانا سحابة نبي صلى الله عليه وسلم دل أورم أنصار مبيه Kata dia ada satu sahabat Nabi yang bernama an bin Malik. an adalah seorang sahabat Nabi yang turut serta di dalam perang Badar. Jadi bukan bukan bukan koman koman orang. Sebab sahabat yang terlibat dalam perang Badar ni dapat jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara mereka ini. maka iktibar kita adalah daripada orang yang ikut sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang badar yang merupakan perang pertambuh dalam Islam berlaku dalam bulan Ramadan إتبعني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومه فإذا كانت العنفار سال الوالي الذي بيني وبينهم لم أستطيع أن آه يمجدهم فأصلي لهم satu hari Iqbal bin Malik, sahabat, sahabat Nabi yang biasa ikut perang sama dengan Nabi Ibn Perang Bajar ni. Satu hari dia kata dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, mata saya ni mati duduk tak nampak. Uji mana yang apa tak tahu lah. Maksudnya orang tak tahu uji mana yang dia apa. Ini. Kau mata dia duduk lama, duduk kelaku, duduk lama, duduk tak nampak. Dia mengadu hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah saya ni, dia kata wahana asal di kalau saya iman bagi kaum saya. Saya jadi tu imam di kampung. kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau bila hujan, di antara rumah saya dengan masjid, tempat yang saya lupi jadi imam tu, dia ada satu wadi, Ada satu lembah, satu simpan ayam. Bila hujan, lawasan tu naik ayam. Masalah saya nanti. Ditambah pula dengan mata saya yang kelak pelabur. Saya jadi jadi masyarakat, jadi susah saya nak menghidmatkan kaum saya di masjid. <coughs> Masalahnya dikatakan asyarakat an aati masjidhum fa usalli bihim ay jadi susah saya jadi tak mampu nak melintas kawasan wali yang naik ayah ni kalau nak jadi imam lepas. jadi susah saya saya tak mampu nak buat benda ni pasal makin kelagu wa يَا رَسُولَ اللَّهِ annaka ta'tin fa usalli fi baiti fa macam ni Rasulullah, dia kata. Seringin setangah hati saya ni. Wawadik tu maksudnya teringin sangat saya ni. Kalau bolehlah tuan main ke rumah saya. Tuhan Semayang di rumah saya. Tempat tuan Semayang tu, saya nak jadikan musnah. Saya Semayang hari-hari. Ini saya akan bincang panjang tadi. Benda ni disebut. Dia dengar agama sebagai sadarruh. Sadarruh. Daripada perkataan barakah. Berkat kita dengar. Jadi panggil Nabi SAW naik rumah. Suruh Nabi Semayang di satu tempat. Tempat Nabi Semayang tu berkat. Tempat Nabi Semayang tu dia nak jadikan musalla, Dia nak jadikan surau di rumah dia. <tuh> فَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَعَقَدْ إِنْشَاءَ اللَّهِ Nabi kata kata, insyaAllah saya akan tunah ikan hadiat raja Nabi kata insyaAllah, sayur Allah saya lapang jila, saya ada masjid saya akan tunah ikan perminta alam قَالَ عِتْبَالِ فَقَدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ aina bertafah antara. Falahu itu sudah. Jadi Nabi ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sulit bagi dia kejot nak cela ajar orang. Nabi. Satu orang mai jumpa dia. Abang dekat dia ya Rasulullah, saya ni umuk makin tua, mata makin tak nampak. Saya di kampung jadi iman. Masa Allah masa saya ni sampai ke nak pergi ke masjid jadi susah. Apatah lagi bila hujan. Hantar rumah saya dengan masjid itu. Tempat naik ayah. Saya nak pergi dengan mata yang nak kelaburi susah. Macam inilah saya harapkan. Salah Tuhan boleh main di rumah saya. Semayang di rumah saya. Tempat tuan, tempat Tuhan semayang saya nak jadikan. Tempat saya semayang hari-hari. Nabi kata, insya Allah saya akan cuba tunai hadiah ini. Kata Iqbal dan dua hari itu saja. Ellen bertahari naik ada ada masuk waktu duha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sta'dha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa izin luha. Bila sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan dia. Nak masuk rumah lain. Ada dia nak ajak Nabi ini manusia berada. Tapi di rumah, Nabi bagi salam, Nabi minta izin, bolehkah aku masuk? A'adakun, bolehkah saya masuk? Fa'adim tu lahul. Al-Qabar kata ahlal wa sahlal, besar khatirnya, may nak yarus masam masuk. Nabi masuk, masuk tu, falam yadris, hina tak kadal baik. Nabi tak duduk pun. Nabi masuk, masuk, masuk, masuk. Semua kala Nabi SAW, Aynat wa hibu al-usalli, al-usallia min bayti. Nabi masuk, masuk, tu Nabi tanya semua. Nabi kata, apapun bagi semesta, hadiat kamu dulu. Mana tempat yang kau suka, aku semayat? Contoh Nabi, Nabi. Awak kira pun sibuk dah, lalik poket okay, rakyat aku kita pergi berlebih tak dalam sibuk tak leh marah dia sibuk kini ke pula nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kepada umat jadi nabi tidak ada banyak masa untuk nak duduk-duduk untuk nak sembang-sembang benda yang lama buang masa nabi tidak tidak banyak masa so, bila nabi sampai Benda pertama yang Nabi nak kena selesai, hajat dia ni dulu, hajat keluar rumah ni. Apa hajat dia? Dia nak minta Nabi mai rumah dia, dia nak minta Nabi semayang di satu tempat di rumah dia, tempat Nabi semayang dia nak jadikan musadah, nak jadikan tempat semayang dia. Nabi sampai-sampai, Nabi masuk, Nabi terus kata, Aina tuhaibu al-usadmiya min bayti, Anak aku semayang tangan mana? fa sharaku labu ila nahiyat min albayt ikbal biddu'u sami ya rabbal dunya tunjuk satu menyuruh dia umurnya tunjuk satu menyuruh sami ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakdara nabi qultu bidhri di tempat yang menyuruh tu tadabur Allah taala fa qumna bi wasalla rak'atain sahabat yang ikut sambut ni Abu Bakar kemudian itu al-Umar bin Khattab dan semua ni bila nabi sallallahu alaihi wasallam nak bin semayam di situ depa pun buat solat di belakang nabi mereka sembahyang bersama dengan nabi SAW. ulama hadis zaman ulama hadis dahapa dia kata sembahyang itu ialah ada sembahyang riwayat Bukhari dan sembahyang sunat duha boleh dibuat secara perjamaah berdasarkan hadis ini. Ini hadis itu lagi. Quran hadis ini cerita dari kudi. Bila baca-baca-baca, dia main tanggung, dia istimewa satu hukum. Nabi SAW, di rumah dia, awal hadis tadi kata apa? Apabila waktu duha. Bila Nabi sampai pula di rumah dia, Nabi kata nak terus, mayang tak mana? Dia tunjuk saja, Nabi berdiri tak kabbara. Nabi cakap Nabi cakap dia. Bila Nabi takbir pula, sahabat ada-ada di Abu Bakar, Aitabatah, Rumah itu semua pergi berdiri buat salah belakang Nabi. Takbir sama. Maknanya sembahyang itu sembahyang sembahyang Dhuha. Sebab waktu itu waktu Dhuha diperjelaskan pula dia kata, Fasallah raka'i sayyid. Dami sembahyang dua raka'ah. Kemudian pula, dua sahabat ikut beriman dengan Nabi. Hadis tak cerita kata Nabi larat. Maka sembahyang Dhuha boleh dibuat berjamaah. Begitu. Suma salamah. Habib dua kali, Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala, kata Iqbal. Wahabasnahum ala khadirah. Samahnahalahu. Dia kata, Habib Hashimah yang dia kata, kami tahanlah begini. Tak ingin balik lagi. Kau senang untuk Alina Allah. Hari ini, main-mainlah. Tutup itu tak balik lagi. Nah. Habat ni maksudnya tahan dia masuk penjara pun habas juga harap ni, kalau kata masuk penjara pun dia kata habas juga, jadi jangan terjemur sebagai kami memenjarakan Nabi, tak ada itu kami tahan Nabi, tak bagi Nabi balik jalan dia pasti tahu, Nabi sebuk, Nabi banyak urusan, Nabi buat, tapi dah tumpang main lindus dah, kena ayak-ayak saya baru itu, macam tu وَحَبَثْنَاهُ dan kami tahan lagi suruh dudukkan khadirah خَذِيرَة خَذِيرَة ini terjemah cara bagi mudah saham kalau kita baca hadis ni di Kuala kita terjemah khadirah ini sebagai roti begitu tapi oleh kandus kuliah ini di masjid Muttakin di Tera خَذِيرَة ini terjemah dalam sikit makna dia ada siap kalau belok ni lembang, lembang. Lah. Nek eh? aku buat kot teingong. Kalau di belok ni nampak je teingong, teingong lembang, pokok. Duga lah kita, duga lah kita hamak kita makan lembang, makan teingong. Nek pokok makan apa? Dia tak lagi, lah ni. Makan mesti makan kita dulu. Nabi SAW ini tak tunggu saat oleh Isban. Soalnya Allah ini, dia kata kami tahan Nabi SAW. Suruh duduk saat, ada khadiran. Suruh makan lempiang. Kami buat lempiang ini khusus untuk Nabi SAW. Kata Isban tengah Nabi duduk duduk, duduk tengah rempiang tu, main orang kampung pakai main. So, siapa? Ada seorang nampak cukup, Ada seorang nampak ayah, Nabi pergi rumah ayah tebal. Nabi bukan jadi suka fi ilumli lah rumah kan? Rumah-rumah yang menjadi kebiasaan Nabi itu diceritakan dalam hadith. Maksudnya tidak berhenti rumah yang Nabi itu. Ummu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cerita dalam hadis di antara di rumah siapa? Rumah Ummu bin Malik hadis cerita Nabi selalu di rumah dia. Nabi qailulah di rumah dia. Sebelum zuhur Nabi pi rumah Anas bin Malik ni, Nabi pi landing dekat di rumah dia. Tidur tak dia qailulah tidur sikit masa sebelum waktu zuhur. Nabi bukan perspektif berjalan merata-rata dah. Bila Nabi Umay di rumah Isbal, orang nampak Nabi Umay, cerita Nabi Umay di rumah Isbal ni, bandar sana cerita sini cerita-cerita, orang kampung tu so, B'aynbun di rumah Isbal ni. Fajatama'ur, semua maka'at B'aynbun, faqhalat kain minum. Aina Malik Ibnu Dursyon, Bila B'aynbun ramai ni, cerita banyak lah. Bila ramai ni, Cerita Begok pun keluar. Cerita macam Pasiang pun keluar. Bila Ramai. Cerita macam-macam yang duduk keluar. Jadi bila Ramai itu ada di rumah itu ini. Duduk sembang sama-sama hak -sama, Ramai-Ramai itu. Salah seorang daripada hak mai ini sudah kata. Aina Malik Ibn Dursun. Tengok-tengok. Malik Ibn Dursun tak nampak pun. Ha, macam tu Cerita. Tengok Mi'e ada. Tengok Haji Ramliya ada. Tengok apa semua ada. Ada tak? Malik bin Doksyun. Tak ada. Aina malik ibn Doksyun. Mana dia malik bin Doksyun? Sebab dia tak main? Nabi'imai pasal apa dia tak main? Fakala ba'tuhum. Haddorang Fak lagi pula tolong jawab. Dia macam main sepak segera Bila fideh angkat, baca tangan sebelah tiba. Pertama, bila main bola tanggung, dia semest ni, sampai terutup pulut, pergi raket ni, pergi balik ke mana, semest. Padahal shuttle kat sini, buat raket ni. Penyebab-penyebab bola tanggung. Rupa-rupanya, Malik bin Doktor ni, dia ni satu, satu personality, satu orang yang kontroversial dalam kampung tu. Sudah ada cerita-cerita di belakang tentang dia maka dia menjadi fokus kepada orang kampung tu jadi mungkin ada orang lain tak ada tapi orang tak nampak tapi kalau dia tak ada orang nampak hak ini cerita boleh tengok tengok tengok satu orang sebut dia kata mana malik menduk syur mana dia? orang lain ada tapi siapa dia tak ada? kawal seorang lagi nampak buat bola sangat cantik dia kata apa? Hmm. ayat cantik dia bagi dia kata sahabat Malik Malik bin Uthman munafik itu, dengar tak? Munafik itu namanya? Macam Contoh tu. Laa yuhibbu Allah wa Rasulah, sampo sampai lagi. Dia kata Malik bin Uthman ni zalika mudhliya ni kat munafik, laa yuhibbu Allah wa Rasulah. Dia ni mana ada sayang dekat Allah dan Rasul. Kalau dia tak sayang dengan Nabi-Nabi. Mereka dia nak mewasa. Surah bagi dia menunggu. Nabi bila dengar bergantung. Nabi dulu lah umum. Cakap ni bila umum. Nabi dengar. Bila Nabi dengar. Fakala Nabi s.a.w. Lataqul zalik. Nabi dunggu. Jangan cakap tergantung. Apa ni? Ini lah kata peribadi satu pemimpin agung nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak suka sama-sama sahabat, sama-sama orang Islam. Dahlah Islam aku bukan kau orang kau. Duk pikat kau, orang budak. Bagi dia kita kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak Nabi kata, takkan zahir, jalan cakap macam tu Jangan cakap sama-sama kita ni sama-sama Islam ni orang ni munafik, orang ni jangan cakap macam tu. Ini munafik ini dia menyentuh soal akidah. Kita tak tahu akidah apa. Selagi mana dia tidak buat satu benda yang zahir terang yang boleh merosakkan akidah dia, dia Islam. Tidak pernah masa kita nampak dia pergi masuk dalam cokong rumah berhala apa, pi sujud ke berhala apa semua tak pernah nampak. Jangan cakap dia kata ya. Tidak pernah cerita kita dengar dia bercakap cakap depan kita, kata korang ini-kata pakai, depan lapar ini. Tak pernah kita dengar orang untuk cerita. Jangan cakap dia kata ya. Jadi Nabi SAW ni bila dengar orang pergi hantar Malik bin Duxiul dengan kata macam tu nabi kata la takul dali ala tarahu padahal dia la ilaaha illallah eh, kata kenapa tak dengar Malik bin Zuhri ini mengucap la ilaaha illallah dan dia mengucap la ilaaha illallah itu يريد بذلك وجه الله dia menokretan Allah Nabi disse Malik di Dukshuri, nabi pertahankan dia. Nabi kata, ya kata aku tahu dia masuk Islam depan nakul. Dia mengucap kali Mohd tidak ada Dan aku tahu dia mengucap itu tidak lain melainkan cerdik dia nukeri bahala Allah. Jangan kata dia mula. Qala kata kauha hantar dalil. Allah wa Rasuluhu ala macam macam macam kira tak apa Allah Rasul Taala kami ni tak tahu. Tapi Nabi pertahan ni nak lawan Nabi tak mau lah tapi tak apalah. Dak Nabi kata lembut tu dia okay. buat Nabi Allahu warasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu lagi kami tak tahu. Sambu ya kata inna nara wajhahu wa nathi hasbu ila Tambah lagi. Dia kata apa? Dia kata, tapi tak, tak tahu lah. Kakak yang kami tahu dia dengan buah munafi memang dia kawan baik. Nabi dah Beloh dah cari ni. Randung pergi lagi. Nabi dah pertahankan dah. Malik ni jauh-jauh ni. Langgak pergi Tak apa lah. Nabi kata Nabi jadi tahu dah tahu lah daripada kami. Tapi, masuk lagi. Dia setunek, dia doa juga, buh juga diri saya Dia kata apa? Tapi takat yang kami tahu dia ini apa dia? Dia ini do bagi muka kepada buah munafik. Saya nampak dia lebih senang nampak munafik hari Dia bersama jadi lah. Tak ada jodoh di antara dia. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَبْطَحَرَ مَعَ الْنَّاسِ مَنْ قَالَ لَهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ ia dosani di ذلك godh nabi bagi lagi kata Nabi kata apa nabi kata cerita dia macam ni sesungguhnya allah subhanahu wa mengharamkan orang yang mengucap la ilaha illallah wa nabi kata kalau <talli> sekiranya di dia menguncah la idaha idallah itu, dia bertahun di malika wadi Allah. Dia nukh kereta'an Allah. Dia menguncah la idaha idallah. Dia jadi orang Islam. Sekarang dia nukh kereta'an Allah. Allah haram berkati masuk SWT. Itu sahaja tadi kata-kata Nabi S.A. Bahulah bila tuhani di sini. Hadis itu hadis sahih. al Bukhari, Muslimin dan muslima izi rahmati Allah SWT. Di hadis ini banyak benda kita boleh ambil pengajaran. Satu masalah yang saya sebut awal tadi sadar tu masalah kami berkah. Benda ni hanya berlaku kepada benda-benda tertentu dan orang-orang tertentu saja. Kita ahlu sunnah wal jamaah kita berpegang kepada barakah ini dan kepada Allah. Satu. Itu yang Tahlukun dan jamaah. Yang dikatakan berkat ini Allah punya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ada mengkhususkan sebahagian barakahnya. kepada orang tertentu dan kepada makhluk tertentu. Soal barakah ni Allah ada bagi kepada orang tertentu dan kepada makhluk tertentu. Di antara benda yang disebut sebagai barakah dalam naf, sama ada Quran, ataupun hadis Nabi SAW, ialah satu apa dia? Quran. Quran, kitab yang penuh keberkatan. Kitab barakah. Maka Quran ada keberkatannya. Berkat Quran ini akan dapat kepada siapa? Kepada orang yang baca, kepada orang yang cuba pahami Quran, kepada orang yang mengamalkan Quran. Dia akan dapat keberkatan Quran pada Itu satu. Yang kedua dia kata keberkatan ini dia kata berlaku pada waktu yang tertentu. Berdasarkan nafs yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Bila contohnya Malam yang disebut sebagai Laylatul Qadar. Itu malam berkat. Sehingga Allah SWT sebut kata Laylatul Qadar ini khairun min alfisah. Lebih baik daripada seribu bulan, Makna malam itu penuh barakah. Sabit daripada ayat Quran dan ada hadis yang bunyok loh ayat ini. Maka malam yang disebut sebagai lelak atau kadar itu adalah malam yang penuh barakah. Malam dibaca hadis di masjid, beranggadil ruqyah malam. Satu hadis, riwayat ibn Anbaad bin As Sami, r.a dia kata Nabi s.a.w.t. tiba-tiba cuaj keluar daripada rumah dia, rumah dia sebelah, sebelah Masjid Nabawi. Nabi cuaj keluar, Nabi tujuh main ke Mestri. Kebetulan masa Nabi sampai tu, Fatalahah, dia kata Fatalahah Rasulullah ni, ada dua orang lelaki-lelaki tengah dua bercengkak dua satu. Bila Nabi main-bercengkak, dari panis dua bercengkak dua orang, buat buat rosak mencelek. Nabi SAW Salaam, kata, dia kata dua orang hadut bercengkak di depan masjid ni. Eh. Nabi kata, aku main sebenarnya, aku nak tahu dekat apa. Bila laylatul qadar? Ni, yang aku lompat ke luar ni, pasal Allah bagi satu ilham dekat aku. Bila nak jadi laylatul qadar ni? Malam bila? Waktu mana? Allah nak tahu secara tepat bila? Tapi aku main di sini, Nabi kata ada dua orang ni duduk Farus pihat, kata hadis Bukhari berikut. Farus pihat, maka diangkat pengetahuan itu daripada aku. Dia lupakan aku tentang lelaki khadar ini. Maka aku tak boleh cerita dengan ampah, bila nak lah jadi lelaki khadar ini. Nabi kata, mudah-mudahan ada baiknya Nabi kata. Ampa tak tahu bila, ampah boleh beri lebih masa. memasang. kalau tahu, saudara. Alhamdulillah, secara pasti Nabi kata oleh Nabi Khazan ni malam 27. Malam tu, malam ngejik tu. No? Dia jadi lagu ni tukuh syambah ni. Syambah ni, dia alas. Ni tukuh syambah tu kita kena fiz, dia kata. Yasin tiga kali ni nak kena buat. Ha ni kalau tak buat, dia satu tahun ni hidup Alhamdulillah. Okay. Dia percaya dia macam tu. Maksudnya, buat jadi duduk pegang tu, malam tu istimewa sangat. Begitu. Sedangkan istimewa dalam so kata ini, main sabit daripada nas yang katanya, Orang tak dulu. Cerita nisbu syahbah ni bukan daripada hadis yang strong, yang kuat. Dia main daripada hadis yang baik. Yang menceritakan tentang malam nisbu syahbah ni, malam pertengahan daripada bulan syahbah ni, malam yang disuruh kita memperbanyakkan ibadah. Dia main adalah hadis yang tidak cukup kuat. Menceritakan Nabi Muhammad tab wa'adzid wa'ala pada malam tu, Nabi Muhammad dikidak di rumah Aisyah, jelera di rumah Aisyah. Tiba-tiba Aisyah agak buat dengar, Nabi tengok, Nabi bangkit, Nabi pakai kasut, Nabi keluar daripada rumah, keluar dalam gelap malam. Aisyah pada masa itu juga ingat macam-macam. Dia ingat, Nabi ini giliang rumah aku, nak pernah pergi rumah wadid. Dia pun ikut pula Nabi. Rupa-rupanya Nabi pergi ke paket, ke perkuburan paket, dan Nabi berdoa di sana. Nabi berdoa di perkuburan paket. Tengok-tengok, Nabi pusing balik, dia cunggit dulu, dia bersama pada di rumah. Bila Nabi sampai, Nabi nampak dia penang. Nabi kata dekat dia yang malam yang aku nampak dalam gelap malam tadi ni. Ya tabir. Nabi maklumkan dia bila malam tu, Nabi kata dia eh. tak percaya ke kepada Allah dan Rasul. Nabi kata dia. Kemudian hujung hadis tu dia sambung dengan nisbuah sahabat. Nabi kata malam ni malam nisbuah sahabat. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk menerima segala permintaan hamba-Nya. Dan hadis itu bukan hadis yang sahih. Yang kuat tetapi ia adalah hadis. Tapi hadis yang baik dalam. Boleh kita nak jadikan malam itu sebagai kita nak lebihkan ibadah dan sebagainya. Ada standaranya. Tetapi standaran tidak kuat. Seperti mana kuatnya cerita tentang Laylatul Qadar. Tapi Laylatul Qadar yang kuat ni Kau tak apa belum? Sebulan puasa tu, sebulan puasa kalau kita pecahkan puasa itu kepada tiga fasa. Fasa satu, sepuluh hari pertama. Fasa dua, dua puluh hari. Fasa ketiga, tiga puluh hari. Ha, fasa ketiga itu jemaah tiga-tiga sahabat dirugin. -tiga. Sedangkan itulah malam yang Nabi SAW suruh, semua orang tunggu pada sepuluh. Al-asyrul awal, ya. sepuluh yang akhir daripada Ramadhan. Kita tak kira. Puluh akhir orang berumpang kalut dengan serik-serik dia. Ya. Orang berumpang kalut dengan tak namah dia. Ya. Orang laki-laki kalut dengan anak menantu nak balik nak rumah. Apa semua. Sedangkan itulah saat-saat kritikan. Kalau bagi jemaah Haji kepada kujat yang sibuk Haji di Mekah, apabila dia duduk di Padang Harapah pada hari 9 bulan Hijjah nak masuk Maghrib itu, ketika kita doa ada di Harapahro, nak masuk Maghrib itu masa tu sangat kritikal bagi orang yang mukul di Harapah. Nabi saw bersulaman pada masa tu Nabi angkat tangan dalam hadis kata sampai nampak putih ketiak Nabi. Nabi doa kepada Allah subhanahu wa Tentu kita tak but kita doa siapa nak memikir nak timut nak timut dari mana? Sedangkan itu saat sangat yang disebut di dalam naf sebagai saat yang ada keberkatan Muslimin dan Muslimah ini rahmat jalannya. <tuh> Demikian juga dalam naf menceritakan ada tempat yang barat. Apa dia? Masjidil Haram. Apa dia? Masjidil Nabawi. Apa dia? Masjidil Aqsa. Ini tempat yang penuh keberkatan. Allazi barakna hawlah li nurya umil ayatina min as-sita Nabi Isra' dan Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa tu itu tempat yang apa? Yang berkat. Tempat yang barakna hawlah, yang kami berkat di sekelilingnya. Maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa ni Ini tiga tempat berkat yang ada sebut dalam hadis. Maka bila sampai di sana Kita kena buat sesuatu untuk nak sabar tu Untuk nak ambil keberkatan tempat tu Dan benda yang kita nak buat tu Jangan menyimpang daripada Naksara Apa yang kita kena buat Bila kita ada di Masjidil Haram Kita kena buat apa? Kita kena perbanyakkan farah Ini cerita di Mekah Aliyah ni Perbanyakkan tawaf kita ni kalau dia umrah kita tawaf waktu lepas umrah ya. Waktu lepas kita tak tawaf. Sedangkan sunat kepada orang yang tiwa umrah ni, yang dia memperbanyakkan tawaf, bukan memperbanyakkan bilangan umrah, memperbanyakkan tawaf. Kalau boleh, ya tiap, -tiap hadis Semua yang tanggung tujuh kusingan satu sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Itu yang dibuat oleh Nabi dan yang ditunjuk oleh Nabi. Sallallahu alaihi sallam. Dan selain daripada tu, kalau dia kita nak pergi pegang, dakbah pun dua penyuruh saja. Apa dia? Rukun Yaman dengan Hajar Aswad. Dia tak suruh kita pergi jemai yang soh depan ni. Kita tengok ni, istri wapah ada. ada hari jemaah dia jemaah yang gemak-gemak ni. Yang khadir tu baca pertubah jemaah, apa semua ni puak ni tu tahu. <coughs> Habis tawa apa semua, dia okay, masuk waktu jemaah jemaah, pakar kiamik, pakar ni soh depan. So, Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai dah di di gambah tu. Sampai dah. Duduk tempat di kanan, tempat di kiri, dalam duduk cucu-cucu-cucu, duduk. Rabbna. Ya kita ke kita ambil keberkatan tempat tu apa dia? Fawad, dan satu sunat hawat di belakang masjid di, di belakang maqam Ibrahim. Namun benda ni kita kena mengaji, kita kena baca, kita buat baru jumaah petunjuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara nak berakibat. Tak boleh kita meniru tekaul. -teka. Kita meniru tekaul tapi -teka. sampai sana pun ikut orang, tengok orang buat kita kita buat, tengok orang buat kita kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka yang dikatakan benda yang ada barakah juga ialah zamzam ayam zam zamzam disebut dalam hadis <tuh> dia ni sebagai apa? sebagai syifat kepada penyakit zamzam -zam tu syifat kepada penyakit sampai di sana syawirma, ghafa kata semua nombor 35 nombor 1 apa dia zamzam -zam tu minum bagi -mari. Bukan dua sengaja lagi nak perkenalkan Wilma lagi ada jajah apa atau mana, ayam panggang apa ada lagi. Dia pakai talonu, ada sup apa-apa. Kan. Tak habis itu. Zamzam itu tak ada di sini. Dan Zamzam dari sisi saintifik pun membuktikan. Akal tahap mineral dia dengan orang semua, dia duduk nombor satu. Muslimin dan Muslimin lah di Allah yang kelima, yang stabil daripada Nasr ialah amal ada yang barakah. Amal yang barakah niat amal yang ikhlas. Yang dibuat menepati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu amal yang barakah. Cerita ada apa? Cerita tiga orang yang berkurung dalam gua Nak tolak batu yang tutup itu gua ni tak boleh. Akhirnya, dia persebut balik amal ikhlas yang dibuat. Dengan izin Allah pintu itu terbuka akan jadi depa boleh keluar. Maka diambil hukum daripada hadis itu. Apa dia? Boleh kalau kita nak gunakan ramal setelah kita untuk nak minta keberkatan dengan menggunakan amal yang lepas itu minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada nas yang menjadikan sandaran dia. Dan yang keenam ialah apa dah kata Baruk ke ni boleh diambil daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat semua ulama bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang penuh barakah. Bukan Nabi saja, batang tubuh Nabi, bahkan semua benda yang ada di dijaga Nabi itu penuh dengan barakah. Anas bin Malik, berkata. saya tarik dari hadis sunan. Anas bin Malik. Kadang Nabi, 9 tahun, 10 tahun. kadang Nabi. Rumah dia, Allah depan, mihrat, Nabi, itu rumah dia. Tempat Nabi selalu duduk. Isteran nak khaidulah sebelum semayang doha. Anas bin Malik ni, dia simpan rambut Nabi. Bila Nabi wafat, orang mai jumpa dia, kata Anas betul ke? Kalau ada simpan rambut, -rambut Nabi, bagi kat kami, kasi, dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia dia bagi, O memang tak juga dia kata boleh dah tinggal ni saja kenangan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Anas pesan kepada anak murid dia yang bernama Thabit al-Bunani. Dia pesan, aku mati itu ni dia dah letak rambut Nabi di bawah lidah aku kebulikan aku dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh anak itu tidak salah. Pasal apa? Sebab sepakat semua ulama mengatakan apa juga juzu' daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengandungi barat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sekali ketika matinya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad siapa tuan-tuan? Isteri kepada Abu Talib. Abu Talib siapa tuan-tuan? Pok pernahkan Nabi. Pok Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abu Talib sampai mati tak masuk Islam. Tapi Abu Talib menjadi galang nanti bila orang nak buat Nabi dia tak andada dia. Jangan siapa sentuh Nabi dengan niat jahat dia tak lari walaupun dia tak masuk Islam. Dia jaga Nabi sampai ke tanah Sejarah menceritakan kenapa Abu Talib begitu sekali. Sayang Nabi, mempertahankan Nabi, sanggup jadi apa pun Nabi. Bagi apa? Timwe nama Fatimah bin Iyassah. Di dia isteri Abu Talib. Dialah orang yang duduk di belakang yang bertekan Abu Talib ni. Yang kena jaga Muhammad. Yang kena Muhammad. Yang kena Muhammad. Jaga dia ni. Dan Fatimah bin Iyassah mati sebagai orang Islam. Bila dia mati, waktu mayat dia nak masuk dalam liang tu. Nabi turun ke dalam liang. Nabi hidup sekali. Nabi tidur sekali dalam liang tu, so, Nabi berhenti tulang. Orang tanya Nabi, Ya Rasulullah, pasal-pasal buat macam Nabi jawab apa? Nabi kesebab sebahagian daripada orang yang dikebumikan. Ada yang akan dihimpit, pasal-pasal listih, ablak, ablak, tulang-tulang usuk dia. Aku pergi masuk tidur, mudah-mudahan Allah ringankan apa-apa azam sahaja dia. Apa yang Nabi kuat itu khusus kepada Nabi saja. Lepas Nabi wafat, tak ada siapa buat. Tak ada silam bakar, hidup masuk silam. Tak ada silam umat, hidup. No. Benda ini, tabaruk ini, berkat ini, hanya jadi kepada Nabi SAW. Nampak-Nam? Ini akidah Ahl-Sunnah wal-Jamaah. Begitu. Sejangan kita tidur, kita tambah berkat auru berkat ritu uhu dia ada berkat guna semua dia minum air tak lebih duduk hormat dia minum ini tak ada kena guna apa tak ada kena guna apa nah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia demikian yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ambil berkat daripada Nabi tanda cinta kita kepada Nabi ini, macam kita buat apa kita muliakan Nabi itu tanda cinta kita dekat Nabi kita muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Setidak-tidaknya apa dia? Selawat. Selawat kepada Nabi SAW. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Nabi apa dia? Tak, nah, perintah dia. Dia suruh kita buat, dia larang kita jangan buat. Ingat, ni Nabi suruh, ni Nabi tak buat. Aku buat, aku tak buat. Aku ikut Nabi SAW. Kita kena iktibak, dia bagi. Iktibak, kena ikut Nabi. Maksudnya dalam Quran Juhal kata apa? Kun, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Yuhbidkumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat nang ni, kata dekat mereka. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau aku sesuai sayang dekat Allah, ikutlah aku. Istiqamah, pat dari aku ni maksudnya ikut aku nabi kata ikut nabi ini maksudnya apa? Nabi buat apa kita buat macam tu? Tak buang tak mau, buang tak mau, buat tak mau. Karena kita kena berpihak, tak nabi buat tulah yang paling baik. Muslim yang Islam maknanya harus jawabnya. Tanda kita sayangkan nabi apa? Jadi kita benarkan apa yang nabi kata. O ummah dekat kita satu hadis tunjuk dia hadis Nabi daripada Sahih Bukhari kita buka kita baca kita benarkan apa yang Nabi kata kalau Nabi kata tu bercanggah dengan apa kita dah buat tinggal apa kita buat apa Nabi kata sebetulnya. kita membenarkan kata-kata Nabi sayang kita kepada Nabi tanda sayang kita kepada Nabi apa dia kita buat apa pun kita ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin yang dimuliakan rahmat Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang macam mana tuan-tuan, dia sendiri tak suka kalau orang melampau kepada dia. <coughs> dalam hadis ada tertera, Nabi tak suka kalau orang melampau kepada dia. Berlaku dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik, satu lelaki-lelaki mai di depan Nabi, dia puji Nabi sampai terlebih. Dia mai di depan Nabi dia kata ya Rasulullah Wahai orang yang terbaik di kalangan kami. Wahai putera kepada orang yang terbaik di daripada kalangan kami. Ya saya izinah. Wahai tuan kami. Putera kepada tuan kami. Mereka kata di depan Nabi macam tu. Nabi SAW, dengar beli ni nampak selebihan. Tak, kita nasihat orang pun jangan beli ni. Orang kata apa yang selalu salmuk, ini salmuk. Baiklah kita sayangkan Jack. Kita Jack. Nak tutah saya. Jangan Jack setelah kita terbalik uang di beli sana. Tak, tak ada. Cabut saya ganti hati itu lah. Jack ni sampai, eh ni hati untuk buat. Kalau ni kita terbalik uang dia suruh saya lebat. <tuh> Jack lebih nanti. Kita dengan orang apa tu nak uji dia patut patutlah. Bila termis dia boleh menunggu dia. Melubah, dia melukai boleh jadi dia ni betul pada pujia tu dia tak pernah aku ada dunia aku ada bila rumah tanah tak di depan nabi dia tu kata ya rasulullah wahai nak laki, laki yang terbaik di kalangan kami wahai putera terbaik daripada keluarga aku pujia menduk nabi kata ya ayyuhanna qulu biqawlihim wa la yastahuriyannakum ash-shaytan nabi kata wahai manusia kulu bi qawlikum Nabi kata ucapkanlah sesuatu yang biasa yang padan dengan lelaki Nabi kata Bila ramai satu ketawa hai orang baik anak kepada orang baik keturunan yang baik-baik wahai tuan kami wah Nabi kata Ya ayyuhan Nabi kata wahai manusia kulu bi qawlikum cakap cakap betul وَلَا وَلَا يَحْكَهْ وَلَا يَحْكَهْ Nabi kata jangan sampai ampah jadi terpedaya dengan syaibat. Bila kuji terlebih, ini akan syaibat. Nabi kata, Ana Muhammad. Abdullah wa Rasulullah. Nabi kata, aku tidak lain, Melainkan. Aku Muhammad. Aku Muhammad. Aku Muhammad. Abduhu aku hamba Allah aku putusan Allah Aku tak jalan sampai saba -saba. Mana ada sampai teman-teman mana dan aku mukmin aku bukan aku manusia biasa cuma aku ni adalah dia. wa rasuluh. aku hamba Allah dan aku putusan Allah Ma uhibbu an tarfa'uni maqaman biladi Aku tak suka kamu angkat angkat aku sampai lebih daripada kedudukan aku allazi antala. Tau <Sessizuk> pemahami diri. Jangan angkat aku sampai lebih daripada kedudukan aku yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada aku. Allah dah letak aku pada satu kedudukan jangan sampah belak ibu sibuk-sibuk aku akan jadi lebih-lebih daripada dia. Jangan seperti itu. Anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Sembilan muslimah. Jadi rahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ta'bah. Bila kerja di Al-Muhammad. Abdullah wa Rasulullah. Aku hamba Allah. Orang biasa. Dan aku putusan Allah. Letak aku pada kedudukan yang aku takutkan. Ayat-benar. Jadi cerita. Kita nak menambah berkat daripada Nabi. Salallahu alimu wa sallam. Dan keberkatan itu pun dia tidak berterusan. Tidak benar-benar. Oh, kita bila di bi Umrah. Mereka sampai di Jafar. Ji'ara lah, tempat kita nak niat, umrah. Bila sampai di Ji'ara, mencuatlah pulak di babak, dia tak ada, dia tak ada, dia telaga apa, dulu Nabi di budak, tahun tu apa-apa. Dia duduk siap, dia buat ikat kali rupiah, duduk baik, dan telaga, duduk sedoh, ayam tu, amir Tak ada, benda tu berlaku, zaman Nabi tu dah. Habis Nabi, habis ayam tu, dia balik jadi ayam, biasa di tempat pula, dia nama pula ada tempat pula utama dia nama surak sibuk pula ada pula satu tempat nama surak sibuk ni tanah ni jadi ubat. Kalau ada orang kuat ni tanam subur dan belati nak ubatik main. Kok diamlah. Itu semua dah dia berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hati tadi. Ya, muslimin dan Muslimah di rahmati Allah sekalian, benda-benda ni kita kena ambil. Faham. Ambil ambil udan jangan sampai kita terbabas. Dari padahal datanya ditunjuk oleh Allah Subhanahuwataala. Bolehlah untuk dari makcik itu memberi manfaat kepada kita semua Insyaallah. Kita menggunakan Bahrul Majid jilid tiga belas bab Najatul Iiba. Iaitu bagian datang pada menyatakan mengumpat. Ketahuilah sesuatu ini. Ketahuilah sesuatu itu. Mengumpat itu dapat kita tahu pengenalannya dengan khabar daripada Nabi SAW. Tajuk malam ini cerita mengatakan orang. Mengatakan orang ni boleh secara mutlak ke? Tak boleh secara mutlak ke? Dia ada tempat boleh, ada tempat tak boleh ke? Kan? Itu dia nak kena faham. Setengah orang dia terus pegang kata tak boleh mutlak. Sampai rumah yang sebut apa? Aku asyik, tak dia aku tak ada. Dengar ustaz ini dia mengatakan orang. Dia tak faham. Hak kata mengatakan orang itu macam mana? Hak disuruh kita kata itu macam mana? Semua ada terkerangan. Ia adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis tersebut? Ia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jirmidhi. Kata dia al-Abi Hurairah. Radiyallahu anhu. Qilah, ya Rasulullah. Mal ribah. Qala'a zikruka ahaka bima yatrah. Jirwaya satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah ditanya orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat mengumpat itu bagaimana? Satu orang melimpah Nabi dia tanya ya Rasulullah yang kata limpah yang kata mengata Ka orang mengumpatnya bagaimana? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpat itu tiada. Kamu sembur sedangkan engkau dengan apa yang dibenci dia di belakangnya. Kita kata satu benda yang dia terdengar dia tak suka. Kita kata di belakangnya. Maka itu mengumpat. Masalah dia kata. Mengumpat dan mitalnya. Tengok tengok orang dan kedua surat mital dia kata apa? Mitalnya <tuh> seperti Muhammad yang sedang berbual dengan Ali dan Umar. Tiba-tiba lalu dekat dia satu orang nama Mahmud, ini dia. Bahasa Arab memang ni Muhammad, Mahmud ni orang kenal berlaluan. Baraba Muhammadul Mahmudan. Muhammad Kupi Mahmud. Tak Mahmud Kupi Muhammad. Jadi dia lumayan lebih tua. Kan? Nama al-Samsuri tak tak? Dan jendoh berjarak tak Jadi selamat sayang ni. Daripada jendoh kena bukuih, kena apa tak ini dia kata apa? Misalnya seperti Muhammad tengah di sembang dengan Ali dan dengan Umar. Tiba-tiba lalu dekat dia satu orang nama Mahmud. Kata, Maka kata Muhammad kepada kawan dia yang bernama Ali dan Umar. Dia kata tengok. Tengok si Mahmud tu, Kaki dia rentak. Lalu itu. Semang tiga orang lalu seorang. Tengok. Jalabi randah tinggi randah. Mereka capi randah apa hal yang dikatakan dia? Aku suruh bagi tak capai cukup banyak-banyak dekat Allah. Jangan lah. ya, tidur hina pun capai. Macam apa? Untuk benar dengar naik hadis. Wanita dalam hadis Nabi sabda, alaihi wa Aisyah penuh sekali. Aisyah penuh sekali. Dia kata itu kepada madu dia yang bernama Qasiah. Aisyah kata apa? Dia kata Safriyah dia kata dia buat isyarat tangan tersebut pasal Safriyah ni dia orang rendah tak cukup tinggi acah ni dia dia umum muda dia nikah dengan Nabi umum muda jadi kadang-kadang terbawa-bawa faktor umum dia terbawa-bawa dia tunjuk hmm. Safriyah dia buat tangan ini. Nabi nampak pun oh, Nabi marah dia pasal apa pasal itu mengupah Contoh yang dia bawa main di sini ni, dia tengok dia di lalu, kaki kak dia rekat Dia kata, tengok tu, Mahmud kaki dia rekat. Ataupun dikata dia, si Mahmud ini dia kata, berbini kat orang jahat. Dia kata, ada betul pun, ada. Dia kata, bini dia ni, apa? Waka, kan, Allah. Tak boleh lah, bintang tu. Kata, kata bini orang jahat. Orang kata kat bini kita, kita nak kata apa? Kalau orang kata kat bini kita, kita tahu pula. Kalau kita kata kat bini orang tu, jangan. Haidul Sertar. Atau kata si Mahmud itu perutnya buncit. Carilah kuasa tu benar boleh kata kat dia ni. Dia ni perut buncit hidung kembang jarai kembang. Cari benar-benar dulu. -benar orang nama Orang Melayu bukan harap buat ada orang yang ni. Aku asas bagi Melayu. Ya. So, makan duit haram. Tambah pula sedikit lagi. Dia kata tu perut buncit tu kan berapa dia makan benda haram. Ya Allah, cakap. Bisa dengar? Bisa dekat kisah dulu ni. Kalau bisa bukan tak bisa <tuh> lah. Ya. Cakap. <Okay. tuh> Begini, dia kata, aku pun kata, si mahmud itu macam kebau, cucuk hidung. Dia kata, betul pula. Dia ni, dia kenal virus. Bukan H1N1. Dia kenal B1N1. Cakap lah. Kita tak ada lagi bahu. B1N1. Ini BINI. La illaha illallah Ada juga kawan kreatif digunakan. guna rambut Dia kena virus baru Dia, apa dia? kena virus B1N1 B1N1 oh, B-I-N-I Takut ke bini Ataupun dikata si Mahmud itu oh. Dia kata orang yang tidak berbudi Dan sebagai kata dia macam Maka itu dia kata contoh mengurta. Baik Bawah itu dia kata Mengumpatkan juga namanya, jika ada sebenar-benar benda yang disebutkan di belakang mahmud itu, memang ada pada mahmud. Kalau dia kata tu sungguh, mengumpatkan tak? Dia takkan tengok itu, perut Memang buncit, sungguh. Dia takkan senang. Tapi kalau dia ditambah pula, lepas dia makan buit haram, ya ha, aku lah. Tapi kalau dia kata tengok itu buncit itu, memang buncit, sungguh. Kira mengumpatkan tak? Atau pun dia ni, dia kena virus B1N1. Maksudnya memang dia tengok kat sini, semua orang pun kata dia tengok ni, dan memang pun dia tengok kat sini. Dia akan mengumpat keadaan, itu maksudnya. Kata dia, dapat faham daripada sepotong hadis yang akan datang ini, Itu dinamakan mengumpat juga, dia kata. Maksudnya pun, seperti hadisnya kata. Hadisnya kata, Salam, ara'a'isah, inka nafi ma'akum, <coughs> dia kata bertanya satu orang kepada Nabi ya Rasulullah khabar kepada hamba apa macam jika ada pada orang yang hamba sebutkan sifat yang dibencinya itu ada pada hamba pada hamba tersebut adakah namanya hamba mengumpat yo kalau saya kata kat dia memang berlaku ada kat dia kira saya ni mengumpat ke dah ila di pertanyaan itu maka dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, "Wainlam yakin duii, ma takul, fakat bahasta." Maksudnya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada pada orang itu apa yang kamu kata di belakangnya, maka sesungguhnya itulah mengumpat namanya. Nabi kata kalau mengatakan ada benda Mengumpat maka bernamulah engkau seorang yang penumpat. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُلْ فَقَتْ بَحَتَّى Oh, tadi kita lihat. وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُلْ فَقَتْ يَسَبْتَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُلْ فَقَتْ بَحَتَّى Kalau yang mengadar itu ada sungguh pada dia, yang mengumpah. Tapi kalau yang mengadar itu tak seolah pada dia. Maka sesungguhnya, telah itu ada adakan. Ada, kita bohonglah dia. Itu bohong cah lain pula cah apa? cah bohong kalau kita kata itu tunggu mengumpat, berdosa kalau kita kata itu tak tunggu kita berbohong, lagi berdosa begitu dan kata sendiri dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Barzah dan Ibn Ya'umar dan Amrida bin Amruh Baik, kemudian dia kata mengumpat depan muka, apa hukumnya? Ali bukan kata belakang ni, depan depan dia kata. Tak berjiat saja dia bagi. Apa hukumnya? Seperti satu orang memukul anaknya dengan sebab jahat anaknya itu dan sombong dan lain-lain. tiba giba berkata satu orang kepada bapak yang pukul anaknya. engkau satu orang yang tak tahu nak mengajar anak. Dan satu bapak pun so nak hangin. Hantam dia. Di sekolah dia tak jadi benar ni. Anak dia ni buat hal di sekolah. Cikgu so, bagi satu sorak kepada bapak. Beritahu kata anak ni. Siapa so buat macam ni. Anak ni duk asrama. Anak ni bila dah kena tangkap dengan cikgu. Dia kong bapak dia. Beritahu bapak. Mereka fitnah saya ni. Saya tak buat pun. Kawan-kawan ni bapak tak patah fitnah saya. Cikgu percaya. Dia tak beritahu. Saya dah dikuduh macam ni, Pak ni tak ada pakai baju. Dengan baju perang tu, lalas -lal. ni. Dengan baju perang, baju singlet tu, langkah pergi sekolah, naik-naik situ je, badan, bola, dan semua. Dia kata, saya nak lak cikgu nama sekian dan sekian. Ada yang saya tak boleh lupa. tu aku nak buat ni, main ni kalau aku halang tadi, syariq dengan aku aku sekali. Dia kata, pergi panggil tu main. Bagi dia lupa dengan pak budak dia. Cikgu ni main, dia bawa dia, dia dapat tinggi semua bawa masuk. Bila sampai di depan apa bapa ni, cikgu ni tahu dah bapa ni nak serang dia kata saya lah cikgu tu. Ni. Nih, saya nak tanya cikgu satu tulah. Cikgu tuduh kata anak saya buat benda ni gini gini macam ni, saya nak nak bukti. Kalau tidak saya tak lepas cikgu bapa orang ni. Cikgu kata, "Eh, saya pun bawa saksi. Ini kawan kawannya Baik. Pak nak tanya apa tanya belah. Bila tanya budak-budak ini -budak cerita satu-satu-satu itu satu, satu, dia ada ruasa. Rasa berassar. memang betul <hi> ialah anak dia jahat. Habis keterangan dia habis, inquest. Inquest ni dibuat. Habis dia beradih. Dia, Ber dia beradih-beradih ke anak dia, dia sederhana. Baru berdepan bercakap anak dia, hang dah lah jahat, Yang bagi mandu muka aku pula. Ya lah. Ha? Dia bagi sampai cikgu sampai orang lain tengok, takut pula lah. Kalau cikgu puik pun tak terhadap tu. Dia puik dia misalnya nak jadi tiga sepumuk pula. Halang lagi nak jadi, lagi halang lagi nak jadi apa semua. Dia satu orang, macam sahaja dia ras. Bersadar lah empat, tak tahu nak mengajar anak. Hari ni anak pindah, anak orang sendiri tak ah, tahu. Tapi cakap tepat-tepat tu. -tepat. Tu jadi macam mana jadi mengubat ke lah kalau cakap tepat tu Menangnya jadi. Di Rasulullah SAW jadi. Menangnya cukup-cukup banyak. Hmm? Baik. Jawab dia. Dekat apa? Kata Imam Nawawi. Rahimahullah SAW dalam syarah Muslim. Mengumpat itu menyebut dan mengata orang. Di belakang mata. Dengan barang yang tak disutainya. Seperti tersebut dalam hitam yang tadi. Dan jika menyebut dan mengata yang huduh di depannya dan di mukanya. Maka itu juga dipanggil bufdun ataupun bohong maka keduanya itu haram belakang depan pun kita tak boleh kata kat dia tepat-tepat macam tu walaupun sungguh dia buat macam yang kita kata tapi tak boleh sebab apa? sebab Islam suruh kita pelihara ayam muka orang nak kata cara dia ada ajak dia pergi ke mana-mana sembang dua orang kena teh dulu gafak-gafak tu senang aku ni tak mahu nak cemboh Masalah Hang ni. Tapi aku tak tahu Hang tahu kan dia Anak Hang ni. Satu kampung kan dia cakap. Aku ingat Hang pun tahu kan. Anak Hang cakap kan dia tak senang. Hang tu bela dia ni. Hang tu bela dia ni. Dia lagi rosak tau. Aku ni kalau tak ingat kawan. Aku pun tak nak campur. Biar pergi Hang nak berliput. Anak nak berliput pergi. Tapi aku tu ingat kita ni. Dia mengi ayat tu. Dia ni pun dengar balik. Bersiaga aku pun tak kalau nak tahu ustaz mana boleh jam pih ayam tu. Kita pergi. Haa okeylah okeylah. Okeylah. Soal ada tak ada ustaz boleh jam tu. Soal jam tu jadi tak ada yang tu. Yang pentingnya temperature dia tolong. Saya tu. Ustaz Azri bukir tak ada aku pun. Tu tak boleh buat korang budak tu. tak boleh hajar lah tu. nak masuk pih tu. Bagi kena jalan, bagi kena lorong. No entry jangan duduk langgang pih. Bagi elok. Insyaallah Allah, dia punya panik dia, punya keturut, dia punya yang diturun, dia jadi menganggung, benda mismu. Kita memenuhi hara yang mubarak, daripada kita pergi jengkai dia, kita pangkala yang ramai, kita pergi kata-kata ke dia. Benda tak jadi elok, benda akan jadi makin buruk. So manusia, jangan cabar maruah dia. Bila cabar maruah dia, kecil dia mengaku dia salah pun so, dia kata dia betul. Masa apa? Soal surah diri lain, lali. soal apa? Soal maruah dia. dia. Ambil jatuh ayah muka aku, aku sampai mati, aku tak mengaku khusalah, walaupun aku tahu khusalah salah. lah. Manusia khusalah. Jadi kita nak jawab nak handle orang yang macam ni. Islam dia main dengan psikologi yang cukup tinggi. Dan orang yang paling pakar dalam psikologi ni siapa dia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling pakar dalam psikologi ni. Nah, muslimin dan muslimah ni rahmat Allah sendiri. Kemudian di bawah tu dia sebang. Pasir ta'rif mengumpat. <tuh> Kemudian dia kata mengumpat pada badan. Mengumpat pada badan itu macam mana? Misalnya kata Imam Al Razali. Adapun mengumpat pada badan itu maka seperti kamu kata. Dia ni kelang lebih besar. Dia ni mata juling, Dia ni kepala besar. Dia ni renek pendek. Dia ni renyong pendek. Bukan kenal tinggi. Bukan kenal dia nak buang pelak main awal rendah sikit lah daripada yang pada bagi lowat. Lowat ibaratnya. Lego orang beli kereta biru, per daun spring bagi anak tu, orang pun kalau tak cukup tinggi dia pakai tanda lowat. Dia tak semua orang dia tak tahu dengan haji lowat ni orang pun tak boleh. Haji lowat, dia kata. Itu juga mengumpat, dia kata. Pasal kalau dengar tak lowat ni dia pun tak ja. Dia boleh pula sebut perkataan bahawa orang ni. Dia panggil OKT pula. Kalau polis OKT dia kata orang kena tangkap. Tak. Da. Dalam masyarakat ni OKT dia panggil orang kurang tinggi. Walaupun OKT. Ha, ilah, ilah. Mulut kita boleh jahat agar. Ni pula kosau nak main kita jaga lelep-lelep. Tak ada. Kosau kita boleh penang, boleh lapar, boleh jahat. Nah dia tuh, tujuh. Percaya tak dia punis si macam-macam cerita punis. Nah Muslimin dan muslimat jarak lama. Kemudian mengumpat pada bangsa dan misalnya kata Razali ada pun mengumpat pada bangsa, Maka itu peti kamu kata, bangsa pembajak tanah, bangsa bapaknya itu Hindu China, gitu kata dia kita baca dengan soal isu isu tentang Dr. Ridwanti baru ni perkelahan di antara Dr. Ridwanti dengan seseorang yang bangsa China pasal Dr. Ridwanti adalah menulis satu artikel tulisan dia tu menjadi kontroversi lepas tu jawab balik daripada pihak yang satu lagi tu dia dah jadi tak elok. dia ditulis pun nampak tak apa itu sama jawab balik pun dia melakar yang larat sampai bukan sekatah dia etek sahaja. dia etek habis-habis agama-agama habis -habis. ha, dia randung macam-macam dia, dia dilecek sebab dalam Islam kita tidak dibenarkan kita ni, dia duduk cerca agama orang sebab kita cerca agama dia sebab dia cerca agama dia Islam tak berani bahkan dalam islam kita tak boleh hidup hina pak orang maksudnya apa nanti kita kita hina pak orang, macam hina pak kita, maksudnya apa? Bila kita, kita hina pak dia dia hina pak kita. Jangan memulakan benda, jangan memulakan benda. Benda ni kalau dia start tentu nak control payah, nak padam payah. Kita tu kan masyarakat Malaysia. masyarakat Malaysia ni masyarakat majmuk, lebih lagi majmuk ni mazhab ada belakang. Kalau kita pergi cek dengan apa nama jabatan perangkaan, tengok banci penduduk Malaysia lah ni. Rasio ataupun nisbah Islam bukan Islam, tak ada berapa lah ni. Nak sama baik. Betapa majmurnya Malaysia ni. Malaysia yang asyik dulu nama tanah Melayu dulu ni. Tanah ni tanah Melayu. Ubah-ubah-ubah sampai jadi Malaysia. Pasal apa? Pasal nak ambil Asia apa semua. Duk Melayu punya. Dapat tak rasa peneliti mereka, mereka, mereka apa semua. Ubah boleh jadi Malaysia. Tolak Islam. Sedang tak sedang. Tak tahu-tak tahu apa hal apa pun. Capa-apa -tang, sedang. Tengok-tengok. Nisbah penduduk di atas Islam. Bukan Islam. Nak sama lah ni. Bila nak sama ni masalah macam-macam doang. Eh, tajuk ni kalau panjang lagi, tak habis ni Panjang lagi, boleh pergi, panjang lagi boleh pergi. Tak habis ni, tak, habis, tak habis. Cuma saya berhenti tangguh supaya orang surat Tuan-Tuan bawa benda ni balik ingat di rumah. Bawa benda nak kita sebut, skrat jadi tak habis tu, bawa benda ni balik ingat di rumah. Apa nak jadi lima tahun lagi? Apa nak jadi sepuluh tahun lagi? Apa nak jadi kepada kita? Mungkinkah jadi kaum Melayu di Malaysia ni seperti mana orang Arab Palestin di bumi ni? Yang atas-atas bumi Palestin itu kepunyaan orang Arab Palestin. Hari ini orang Arab Palestin peribumi anak jati negeri tu, hari ni itu hari ini hidup macam melukut tapi gantang. Minta sedekah menghafalkan belas kesian. daripada benar ya, harus hilang itu bahagian sudah tak kuasa ekonomi, sudah tak boleh pegang. sudah tak kuasa politik, kucat kacian, sudahlah segala sudah, sudah jadi upside down, sudah jadi cunging sekali, ya. sudahlah jadi macam tu, Jadi pelarian di bumi ini. Kita tidak baca kisah Palestin, bila baca kisah Palestin, kita kenabuh muka kita depan Zionis. Jangan ingat Palestin, ingat kita, orang oh Melayu di bumi Malaysia. Mungkinkah satu hari kita jadi orang-orang. Maksudnya pada tu, sudah-sudah. Kita sama kita bergaduh ni. Sudah-sudah. Kita Melayu, kita orang Islam. Quran itu perlembagaan hidup kita. Nabi Muhammad itu Nabi kita. tolak kita pergi apa-apa pun. Kalau ni kita balik-balik ajaran Islam, cukup. Kalau nak peteraif hati, aku nak peteraif hati. Aku tak selesaik masalah Tuan. Islam, laki Islam baki hang pun kena ikut Islam, baki hang pun ikut Islam. Kita ikut Islam. Islam ni dia punya rujukan dia apa dia? Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari satu platform, cari satu satu satu tempat yang kita boleh sama-sama duduk di tempat itu, yang kita jadikan Islam sebagai payung kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Muslimin dan muslimat di rahmat Allah ini. Lanjutan, daripada kita baca ni, lanjutan dia, dia boleh tiga lagi. Muslimin dan muslimah, jenakkan jawa-jawa-jawa. Kemudian dia kata, minggu empat, pekanungan yang terkiri, contoh-contohan kita gunakan. Contoh, minggu Dia kata, mengumpat itu ada keharam dia? orang dia, ketiga. Kata tifalani di dalam kersyadul syari. Di kedua syari akan kita mengumpat satu orang itu. Agar sebagai kedua haram. Dengan ikhtifak ulama' semuanya. Sepakat ulama' mengumpat Dengan niat menggina orang itu haram. Tetapi adakah mengumpat itu daripada dosa besar atau dosa kecil? Kata Imam Nawawi. Di dalam kitabnya Ar-Ralba. Menurut bagi Imam Rafi'i. Ia itu dosa kecil. Mengumpat ni dosa sahaja kecil. Tapi tuan bila sebut kecil, jangan ingat saya kata kau. Kecil pun, kita himpun-himpun-himpun dia jadi sah. Kalau selek-selek mata mengata orang, selek-selek mata mengumpat orang, selek-selek mata hidup cerita lain orang dan sebagainya. Sikit-sikit-sikit kita extrapolate benda tu. Kita himpun-himpun-himpun benda tu, akhirnya dia jadi besar. Maka jangan buat benda tu. <tuh> Kemudian diikutnya dengan cakapnya pula. sesungguhnya pengenalan dosa besar itu. Boleh juga direkatkan ada mengumpat itu. Ada juga orang kata mengumpat itu dosa besar". Kalau begitu. Dia kata bolehlah dibilangkan dia dosa besar. Syekh Marbawi kata ini macam Kita anggap mengumpat itu dosa besar. Jangan buat ini. Begitu. Baik mengumpat pada ulama orang. Adakah dosa juga? Dosa juga. Sama lah. Kita dah syarat. Memang dosa. Mengumpat zalim orang ke atasnya. Bagaimana hukumnya? Jadi kita baca. Orang itu buat zalim dekat kita. Boleh kita ditercakap. Masa kesalaman yang dia buat dekat kita. Kata Imam Nawawi. Ah. Harus. Bagi orang yang kena zalim itu. Pergi kepada Sultan Menjeri. Ataupun kepada Sabi. Dan lain daripada keduanya. Daripada orang yang berkuasa memahindah. Ataupun pergi kepada siapa-siapa. Yang berkuasa melepaskan kezaliman orang yang zalim itu. Dan harus diumpat orang yang buat zalim itu di hadapan pemerintah tadi. Katakan si anu itu zalim dia ke atas aku. Si anu itu telah membuat hal aku begini-begini. Maka demikian itu sesungguhnya menyebutkan kebencian orang di belakang mata dia tetapi dia diharuskan oleh syarak. Ya yani begampang. Satu orang membbuat zalim kita. Bila di kamu... Orang tanya kita, betul ke dia ni buat kalim ke dalam, kita nak cakap lepuk tutup mulut, nak cakap lepuk tutup mulut. Ya, awak tak cakap apa-apa? Saya cakap dia yang dia pula. Habis berdua lukak kan? Semua ni. Tak Sampai dia tu, pun, bila buat lepuk tu, nak cakap tak boleh, nak cakap tak boleh. Eh, astagfirullah. Bila orang tanya, betul ke dia ni, buah ni, ceroboh masuk rumah, nah, dia kisamun, awasabendamalah rumah, set, set, set, kau kata ni lembah yang mengajikan mana pula Sampai orang dia zalim kat dia Boleh tak mau pengadu Lepak bulan dia orang hati yang kedal Balik dengan mata-mata orang tu cari Dia aku tak pernah jumpa orang macam ni Ugama tak sorok kita-pikjadi sampai macam tu sekali Bila kena zalim Kena beritahu Dia buat zalim saya Bila dia buat Dia main macam Dia cek Allah Masuk rumah saya macam mana Itu kena beritahu Supaya orang zalim dikenalkan pindah saya Masa-masa yang dulu pun nak kita mengumpat, boleh. Sebelah kita mengumpat dan mengadu, minta jolong. Supaya diubahkan jahat orang itu. Ini pun satu lagi, dibolehkan. Satu perempuan. Laki jadi ni Laki jadi memang leceh. Macam-macam, minta maaf Kadang-kadang sakit kepala dia juga masalah orang ni sakit. Satu perempuan. Satu perempuan sampai jadi tension sampai kena pergi jumpa psychiatrist pergi jumpa pakar sakit jiwa semata-mata kerana apa kerana lelaki dia ada gila gila ni maksudnya macam mana tuan-tuan dia nak pakai gini dia ikut belakang itu maksud gila dia ada tuan-tuan kes dalam masyarakat ni ada dia jadi penyakit, dia mau jalan belakang pada istri dia, dia mahu dalam belakang. Bini dah hampir dan tak tahu nak kata apa dia jadi Alman. Tak boleh Abang. Haram benda ni Abang. apa tak boleh buat macam ni. Sampai ketahat, dia pergi darah bini. Benda ni benda air. Bini nak cerita dekat Adi Ibrahim pun air. Nak cerita dekat kawan pun air. Dia tu menanggung benda tu. Dia tu menanggung benda tu. Dia tu menanggung benda tu. Dia, tu benda tu. dia tak boleh nak dapat huayah Sampai kena pergi ambil rawatan sekretari. Kena pergi jumpa pakar sakit jiwa. Sampai macam-macam. Punca dia apa? Punca laki ni. Jahat. Ada. Ada dalam kes-kes macam ni. Ada dalam masyarakat kita. Dia akhirnya dia bila pergi buat ambil puas. nak bukti. Bukti tak nak. Nak. Nak kena ada satu corak doktor. Takkan dia lepas lelaki dia buat begitu saat dia. Dia nak pergi doktor pula. Dia naif. Benda ni naif. Dia tak boleh buat. Dia nak lepas daripada masalah tu. Dia nak kena pergi cari macam-macam ni macam, -macam benda. Nak kena pergi holy pizza. Nak suruh orang, orang cek. Dia tak mahu buat benda tu. Bila dia tak mahu buat benda tak selesai. Bila benda tak selesai dia saja keluar. Eh, Masa dia bayang nak puan Mahu dulu kepetem, baru ada kon kali kulit kita. Baru ada betul kali kulit masuk kiri macam Jadi mental mumpak, mental dengan lagi. Kira -kira. Muslimin dan Muslimah yang di rahmati Allah. Janganlah kita buat kerja macam ini. Kerja itu enggan menggerak. Jangan ikut nasib. Muslimin dan Muslimah yang di rahmati Allah. Kemudian dia kata. Bahawa bila-bila begitu. Menghabarkan air belian orang apa hukumnya. Beli barang. Kita piduk cerita. Kata tak elok. Macam mana? Kata Imam Nawawi. Apabila kau lihat atas sesuatu satu membeli dia. Akan suatu yang ada cacatnya. Atau membeli dia akan barang curi. Atau membeli dia barang yang bercampur najis. Atau seumpama yang demikian itu. Maka boleh kau beri ingat kepada orang yang membeli itu. Apabila dia tidak tahu. Adalah memberi ingat itu Ia akan berlulus hati kepadanya dia jua Bukan dia bermaksud untuk nak membaratkan Ataupun nak merosakkan dia Kita tahu dia ni satu broker reka Untuk jual reka curi Ramai dah pun kita Tauan kita adik-beradik -adik, kita kenal dengan dia Dia beli reka Pakai dua bulan, tiga bulan Kau boleh menambil rupiah, rupiah itu saja Apa-apa? Reka curi Satu satu hari jiran sebelah rumah kita, baru pindah main dari Kuala Lumpur main-main pun main, main, main sebelah rumah kita tengok-tengok dia dikentuk dengan berapa kita bila tengok macam tu dia baru main jadi jiran kita kita pun hari pertama dia main nampak dia pakai orang mesti nampak beriman nampak apa kita pun dia kristian kat dia boleh tak boleh kita pergi cerita kat dia ni kata mai aku ish, tak kenal dia pun nak cakap pun tapi kalau boleh jangan beli kat dia ni pada apa, dia ni kira rekod jual reka turi. Ini banyak-banyak Aku tak kata mereka yang nak beli dia reka curi, Tapi kalau boleh, susah. Dah, hak kita kata tu sebenar. Dan kita kata tu tujuan, nak selamatkan dia ni. Daripada terkenal barang, barang belian tak baik daripada orang tu. Boleh tak boleh? Dia kata boleh. Pada apa? Pasal kita, niat kita lurus hati. Kita nak suluh dia. Ini pengecualan pencerian. Yang disebut oleh ugang tu kita buka sebelah dan dia kata mengumpat itu kesimpulan dia kata mengumpat itu datangnya daripada lapan sepak kata Imam Al-Zahri dia dalam ehliah olimiti begini pertama dia kata mengumpat dikulitasi bersih apa diumpat akan dia kerana menghilangkan marah dirinya yang ni, apakala orang yang mengumpat itu, ada marah dalam hatinya akan orang yang diumpat. Maka dia pun mengumpat kerana nak memuatkan nafsu Hari Ini satu sebab orang mengumpat. Sebab apa? Nak pergi puas. Dan memang marah dia, dia kondok dia, kata-kata cukup-cukup, baru boleh tidur orang lain lainnya. So, tidak, tak boleh tidur. Orang kata apa? Buang gerak. Buang gerak kita geram kat dia ni muka dia jahat tapi kita nak pergi kukul dia tak boleh kita boleh hilang lidah dia bercakap kat dia jadi lebih jika ni mengumpat boleh jadi dia kata kerana apa kerana geram maafah ni lepas takdir nak buat apa mengumpat barulah dia akan segera apa yang tersangkut dalam hati dia ni dia lepas tu baru dia boleh hilang mengumpat boleh jadi pasal ni yang kedua, dia kata mengumpat ni kerana menurut perbuatan kawan-kawan dan bersuka-suka dengan dia. Menyebut akan sisa sedap mengendi orang. Yang ini, dia kata mengumpat ada syok-syok. Tak ada satu pacar yang dia dengan sawah dia kata tu, tak ada apa-apa masalah pun. Tak syok kata ke orang Hari ini punya syok. pun kena jumpa sakit terik tu. Kena jumpa maka sakit dia. Dia syok kata ke orang yang ketiga, diumpat kerana ada rasa dalam hatinya akan orang yang diumpat itu, jika tidak dia dahulu mengumpat terjadinya, pasti dia dahulu mengumpat pula. Dia pergi mengumpat dia siapa? Dia tahu dah qaul dia ni kalau tak kata kat orang tak sah. Sebelum dia kata kat kita, kita tak kata ke dia tak fikir gagak dia lalu. juga akan terjadi sebab dia mengataumpat. Dan dia tahu dia ni kalau macam jadi, sebelum dia buka mulut dia kata tak akan kata pada satu seorang itu salah satu sebab Dan bawah lagi Dia kata mengumpat juga Boleh berlaku Dia kata Kerana mau Memperbegah diri Lalu diumpatnya orang lain Maka ia pun berkata Aku bukan macam dia Dia ni bodoh, Tidak mengerti Kambar cucu hilang Dia kata Tepas siapa Jadi dia ego Dia rasa dia besar Jadi ustaz dia mengajar Dia telefon dia ustaz lain Ustaz pun di tangkut Dia akan menaruh diri 6 jam tu dah lah. Dia tu Allah, dia kata dia ni, yang ilmu kan banyak mana tu? Cakap pandai. Itu orang suka dengan tu. Apa masalah? Ha? Yang filut kata kat dia. Ada juga. Pada apa? Pasir ego. Dia berasa dia, lebih pandai daripada orang tu. Bukan dia kata tu. Kat dan dia kata merupak boleh berlaku dengan sebab dengki dia akan orang yang diumpat itu. Seperti dikatanya, apa guna dia hormatkan orang yang macam itu. Dengki dia berkata. Dia dengki. Dia mengaji sama sekelas. Masa mengaji sekolah dulu, dia ada pegang nombor satu. Kawan tu, dua main nombor lima belas ke bawah. Kata kawasan nombor lima belas ke bawah tu hari ini ada PHB. Jadi doktor bersyarah universiti. Dia ada pegang membuat satu di sekolah dulu ni, tak pergi sampai ke tahap tu. Dia fikir cakap orang. Dia akan mengaji sambungan saya mana nak kankah, nak buat tak pernah naik sepuluh bintang di makan. Saya buat satu, tak ada. Apa satu hal yang fikir tak berlain. Dan kalau kesti yang pandai kepada dia, awak yang tak dibuat PhD. Oh, jadi dia sudah ada PhD. Perasaan, hal ada juga dia kata mengumpat sebab apa? sebab denghi dia kata <tuh> kemudian lah kali dia mengumpat itu juga kerana nak memperlekehkan orang saja. Saja dia suka dia suka bagi orang air bagi malu orang suka jatuh ayat muka orang dia suka macam tu maka benda-benda boleh membawa kepada berlakunya mengumpat yang ditegak oleh negara nak wabah kemudian kita masuk bab majadil hatas Kecepat yang datang pada menyatakan hal-denti. Ini semua penyakit. Bukan penyakit orang Melayu. Penyakit manusia. Mayrah bangsa apapun. Arab ke orang putih ke. Apapun Melayu ke. Bangsa Zina ke. Bangsa India, Dia ada benda ini. Benda ni dia main sekali. Sebab apa? Sebab Nabi kata. Inna syaitan diajiri. Majiradab. Ini dia ada. Kerana syaitan ini dia berjalan dalam laluan darah manusia. Jadi nama kata manusia ini, apa bangsa, apa-apa pun, dia manusia. Dan dia ada darah berjalan. Syaitan berjalan dalam darah dia. Maka dia menghidang. Dia denghi dekat orang, dia mengatah dekat orang dan sebagainya. Dan benda ini disuruh jauh oleh Tuhan. manusia. <coughs> Lepas ini dia akan berita berkata-kata tentuan. Hasrat yang macam mana yang juga mengganti dan khasat yang macam mana, yang dilarang oleh orang, -orang. Kemudian dia akan menajuk si Tadarud cerita tentang benci-membenci di antara sama-sama Islam. Dia jadi benci. Dengan tanda percaya, tak dia tengok muka. Dengan tanda percaya, dia jadi macam-macam. Dia benci. Orang tu tak pernah buat apa kat dia. Orang tu tak pernah selamun duit dia. Orang tu tak pernah cerita kalau anak bini dia. Orang tu tak pernah buat apa kat dia. Tapi dia tak pernah percaya apa. dia benci seseorang tu. Dia pergi ke dia nak tengok apa huraian benci itu. Kemudiannya Masjid Islah Izzah Tengkain. Cerita tentang mendamaikan dua orang yang berdaduh. Disuruh oleh gaduh. InsyaAllah kalau panjang umur. Sehat tubuh badan. Sama ada bulan sebelah ataupun selupah. Nah, kita tengok macam mana. Sama ada bulan sebelah ataupun selupah. Sulihan kita, kita sambung. Kita juga akan datang insyaAllah. Sunting orang tua nih, ustaz, wahai pemus Taqdir Rabbani kita umur baguslah. Minta, abang kata kita tak tahu, kita tak tahu umur kita pun tak tahu. Waktu tak tahu bilam lelok, tak ada apa, pagi tu aja. dia jadi lagu macam apa, nak mudah-mudah sikit apa semua boleh luar-luar keluar lagi sampai luar dah dari tempat nak buat rakaman apa-apa semua, nak berbesar apa semua ni pegang mikrofon, korek yes, sahabat kita yang apa nama, jadi penerbit rancangan tu S.M.S. dekat dia S.M.S. pagi tu juga dia kata, Ustaz Asri, Rabbani, Jatuh Ketika dia buat rakaman. Terusak dengan jahat beli SMS. Allah Ya al tujuh asli. Perlu dia tidak. Perlu dia tidak. punya kematian dari. Kita tengok itu dia. Kita tunggu bila kita Itu masalahnya. Kadang-kadang dia bagi istirahat dulu. Kadang-kadang dia bagi satu time dia kita untuk mencuba dulu. Kadang-kadang pun tak ada. Dalam bahasa hadith, dia kata Mauntul Fajra'ah, saya panggil. Mauntul Fajra'ah. mati, tak ada anak bersedia, tak ada prepare. Dia panggil Mauntul Fajra'ah. Jika kalau kita sentiasa bersedia, sentiasa untuk prepare. Anytime, kalau Tuhan nak bagi kita mati, kita ready. Alhamdulillah. Tapi kalau kita jadi orang yang tunggu aku ingat tahun depan nak mula sebab tahun depan baru nak mula tahun depan saya baru busi cukup 40 tahun ini baru 30 pulih lah bau 30 pulih lah tahun depan baru 40 tahun depan insya Allah nak cerah okay? buka ya kita kata awak lah ni kita kata dia dah tahun depan lah dia pun tak ada alasan apa jadi tahun depan lah. tak ada tahun depan malah kat murtel potong Muda kena, orang tua kena, orang sehat kena, orang sakit kena, orang yang bersedia kena, apa tak bersedia kena, dia tak tahu bila. Kita kata, kosong nak lari, apa hari-hari. Babu, Khamil, Jumaat, InsyaAllah Sabtu kosong. Kita ada tiga hari yang lagi, hari yang keempat lepas ni dia nak sedar kosong. Kita kata, tapi dah belah kita kosong. Allah kata yang tak. Tak tahu, Tuhan, tak tahu dan kita tak tahu ending kita macam mana ini lagi satu benda yang kita patut risau kita tak tahu kita punya ending kita kita nak kesudahan kita macam mana Allah nak simpan kita sampai umur 70, 80, 90 sampai kecil berak, buah kain sampai anak-anak pun jadi kita nak tak lepah adakah kita Allah nak bagi habuan tu? ataupun tak tahu dia tak tahu Sesuai dengan kita manusia yang sifat kita lemah tak ada ni Ramadan anak ini jadikan sebagai satu Ramadan yang kita boleh ingat sebagai daripada satu Ramadan yang aku apabila hadis 29 hadis 30 Ramadan ni satu benda ada dalam hati kita apa dia puas Pertama kali dalam hidup umuk dah 40 lebih dah umuk dah 50 lebih dah inilah pertama kali dalam hidup saya saya masa Ramadhan yang saya wahai Ustaz daripada apa Ramadhan, Ramadan daripada satu Ramadan tu sampai habis Ramadhan. buah-buah puas. kita puasa pun kita puasa kita jaga diri kita dalam tempoh puasa pun kita puasa ibadat yang kita buat dalam bulan puasa sepanjang bulan puasa pun kita buatnya Cerai, saya jadi diri saya. Saya percaya diri cerai, cerai tengok. Cerai bagi Ramadan, hari ini jadi macam tu. Buat. Yang habis Ramadan 30 hari, hari yang ke-30, kita buka puasa, Apa kita semayang maghrib habis semayang maghrib tu kita boleh. Sujud, syukur, ayah masyarakat boleh keluar. Kalau boleh. Itu adu gerak Allah yang Mudah-mudahan Ramadan, hari ini, jadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Saya andai ke tempatan ini, kemohon, ampun kepada Allah, hati-hati, tidak saya, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau selama kuliah saya ada buat apa-apa yang tak menyenangkan lagi tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan dapat kebaikan, saya terima kasih. Selamat berkuasa ada selama hari-hari. Nah, ketanggung dengan Terselah Khafar dan Surah Semangat. اللهم صل على أبو آل محمد الأولين والآكريم وسلم رضي الله كبار رضي تعالى عن صابتنا من أصحاب سبيل رسول الله يا جمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله من عمره والذكاء يتم يا ربنا نفس الحمد كمان يا رب الجهاز يستيقى واحد سميع عليم وقيد بالله رب العالمين وبالاذان وبن محمد النبي الله اللهم افتح علينا فتوح العالم وارزقنا من لدنك بجاه خاتم المسلم اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التقوى واهدنا صراطه المستقيم اللهم اغفر لنا خطانا والذكر ابتداء واذل الطالبا باطلا والذكر الى الله تبارك جمعنا جمعنا في وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم